Kriszti még soha nem érezte ennyire kilátástalannak a helyzetét. Többszli néni azonban igyekezett gyorsan megvigasztalni Elkán unokáját. Szerintem most az a legfontosabb, hogy először is együnk és ígyunk valamit, na meg hogy szusszanjunk egyet!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 Egyébként pedig azt elárulhatom, hogy a hatodik érzéke azt súgja, nem sokára újabb nyomra fogunk bukkanni, szóval nem szabad feladnunk a reményt. Kristi megkönnyebbülten sóhajtott egyet, majd intett hubának is, hogy indulhatnak hazafelé, minden rendben lesz.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 aki úgy mászik fel a fára, mintha farkú mókus lenne a totemállata, állata, vagy kismajom lett volna az óvodai jele. Hümmögött magában elismerően Huba, akinek a saját nagymamája nagyon kedves volt ugyan, de, mint a legtöbb hasonszörű nagyszülő, az ideje nagy részét nem vagánykodással, hanem egy hosszú, dolgos élet alapos kipihenésével töltötte a kerti fotelben heverészve, kereszt rejtvény mögött szundikálva.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 k h l h v s j e u a s u jel. b k t c k p r a t ö g n ö i ár n g e i t l m t n m k e i a z et z z g h l t d e u k l a i o v k y o i e a z l z t n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 Mire végeztek az ócskásnál, azaz egy gőzhenger, egy farajzlaptartó egy kehely és egy hosszú keskeny váza feltekerését követően, a zöldségesnél répa kígyóborka, újhagyma, kísérleti projekte kipipálása, illetve a hangszer árus, furúja, a vécés néni, papírguriga, a virágos, kardvirág és nárciz csokor, egy utcatábla oszlopa,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 a Szentbékkállai Lengőkőhöz. Ott megtalálod a kincsvadászat következő lépését. Nyugi, már nincs sok hátra. A két gyerek tátott szájjal bámult egymásra. Na hát, megvan a megoldás. A kincs, efelől egész biztosak voltak, ott várja őket a kőnél.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 Több szlinéninek mérgében ökölbe szorult a keze.